Josep Pedrals és el ben sonat, ben tornat a la tribu, com anem? Molt bé, bona tarda. Agafes frases que no t'acaben d'agradar com sonen i intentes fer-les sonar bé. Aquesta setmana, per exemple? Aquesta setmana tot parteix de... he anat al Berguedà. I mm -hmm. he estat a casa d'un amic meu que té un jardí preciós davant de casa i hi ha una noguera deliciosa allà a la porta i estàvem xerrant plàcidament abans d'entrar quan de sobte cal com caigui de l'arbre. Una llarga taca va cobrir la meva jaqueta, perquè, senyors meus, m'havia caigut una caca d'ocell. Eh? Oh. Sí, el, el meu amic em va comentar que es veu que hi ha un ecosistema immens muntat en aquella noguera i, i que els reis d'aquesta mena de petit imperi són les tórtores. Per tant, oh. que la, la, la condecoració que tenia jo eren excrements de tórtora. Oh, no? I el meu amic, tot simpàtic, em va dir «Oh, sense dejeccions, què farien les torturetes?». <coughs> I aquesta és la frase de la setmana. Oh, porta-l'un dia, Porta dia aquest amic, porta-l'un dia aquest amic aquí. Ja l'hi diré, ja. vigila que és molt serraire. Eh? Bé, anem, anem a analitzar la frase. Diu, oh. Oh és una exclamació que expressa diferents emocions segons el to i la manera de, de ser proferida. És a dir, sorpresa, admiració, tal. En aquest cas, aquest oh de, de la frase irònica del meu amic vindria a ser una mena de resignació irònica, no? Una, una mena de submissió a les lleis de la naturalesa. És un que hi farem és així. No? Mm, molt, oh, bé. Okay. molt bé. Oh. Sense dejeccions, que farien les torturetes? No. Llavors, dejeccions què són? Són les evacuacions de les matèries fecals. Ja. Yeah. Mm farien, és el condicional del verb fer mm. i fer és formar alguna cosa transformant-ne a una altra o transformant-se en si mateixa mm. per tant, el que farien seria potser el, el, el procés de creació dels els excrements no? o sigui, seria el sistema digestiu com funciona el sistema digestiu què el, el, el... o també podria ser un, realitzar una acció simplement no? o sigui, què farien les tortades Qui, a què es dedicarien no? Ah, si no estéssin fent la digestió o sigui la, la, la proposta diguéssim més curiosa perquè no saps ben bé si t'està dient que si les pobres eh, tortures no caguessin què passaria oh, sí. o, bé no, és igual bé. <laughs> perquè clar, perquè tortureta és el diminutiu de tortura que no? sí. una tortura és l'ocell de, de l'ordre dels columbiformes de la família dels colúmbits estroptepèlia tortur de color castany amb taques fosques amb el cap gris rosat, blanc i negre i a la cua també negra és, bueno, aquestes són les que es troben al Berguedà, perquè en realitat també hi ha les, les tortures turques, que són les que hi ha aquí a Barcelona. Sí. Ah, sí? Sí, que És l'estreptopèlia decaocto, que I és que, aquella que té el, el collar negre d'aquí darrere, ah, que sí, està substituint sí, els coloms. Sí, sí, el clocca, de cop menys sí, coloms, i hi ha més tortures turques, que, com el seu nom indica, són les que venen de l'Àsia menor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De, la, de la província d'Anatòlia. De fet, es diuen decaocto com a nom científic, perquè, el, el, segons la tradició grega, el, el, el soroll que fan és el decaucto, decaucto, decaucto. Sí, va, home, va. Sí, sí. Ah, els grecs expliquen que quan Jesús estava clavat a la creu, sí. el, hi havia un dels soldats que, un dels soldats romans que es va penedir una mica del que estaven fent i va decidir donar-li un got de lleta Jesús a Jesús, van a comprar-lo a una senyora, i la senyora venia, el got de llet a 18, i ell només tenia 17 monedes, i llavors el senyor anava dient decaucto, decaucto, decaucto, i ell va dient 17, 17. I llavors, uh, Déu diu que van, va, Déu va transformar la senyora aquesta en una tòrtora perquè i Ho per son les senyores, però els tú estàs veus? És una passa espitosa. Eh no, de fet és curiós perquè el tòrtora aquest en realitat també és una onomatopèia, el que fa tur tur tur, no? I en una és una paraula que, eh, dius que turtle dafu. Turteltaube, que és en alemany, que vol dir el colom tortuga, ja. que és curiós. El sí, colom ja, tortuga, també el, el colom maco. El Bueno, en fi, anem a les tórtores. La frase del meu amic vindria així. Resignem-nos-hi si les tortures no fessin la digestió ja no serien d'aquesta determinada manera. O sigui, d'aquesta determinada manera vol dir que és, per naturalesa són d'una manera, no? Per tant, seria que hi farem la caca és intrínseca als colúmbits, no? O a les tortures les matèries fecals els són essencials o de vegades els ocells fan cagarades. Ah, és que és. Que dit, ah tota aquesta l'hem entès. O allò de cosa dolenta fora del ventre. També, llavors, eh? ve, eh? Uh, bé, ara, això, si, si la frase del meu amic vol dir el que vol dir, però, i si en ho agaféssim en l'altre sentit que té, que és rebaixament moral abjecció, o, o viltat, menys bueno, cosa menys preable, i farien fos eh, del verb ferir, l'imperfet indicatiu del verb ferir, per tant, colpejar, produir una ferida, ofrendre o agreujar, i les torturetes no fossin tórtores, sinó tortures petites, no, no, no, no. sigui una acció d'infligir deliberadament a una persona, dolor, sofriment, agut, físic o psíquic... O sigui, ens quedaria una frase que diria, Sense els més vils rebaixaments, què punxaven els petits turments? Molt. Ja rima, oh. per naturalesa. o oh. Sense aquella cosa desdanyable... On ens molestaven els suplicis? O, si no toquessin la moral, on hi hauria la front dels petits mals de cap? O sigui, el tio m'estava dient que allò era ridícul, però... Bé, però com a cosa ridícula no feia cap mal, no? Sí, sí, sí. Sí, el, el meu amic parla en doble sentit, com si ho És llest, és Sí, sí. Mira, si Bé, això, era, això és l'anàlisi de la frase d'avui, que és una mica raro, però bé, bueno, no m'ha agradat. No m'ha no, no, agradat. Sobre les tortures. Va, ara acabes de redonir el poema. Sí, el diu poema d'avui diu... Cal trobar el punt sensible que no té escapatòria. Aquella commoció que no es queda al mig mig perquè descriu exacte l'anel que hi ha al desig i el curs amb els delits que guarda la memòria. És el somni futur pensat des de la història. La vocació golafra que ens incita a un capritx. Aquell coratge enterc que redreça el pastig perquè sap d'on va coix i ensuma la victòria. Qualsevol horitzó desvetlla trajectòria. I si arriba tal poema, ni que ens sigui un resquitx i ens crea aquell efecte de viure en l'endemig d'una glòria anterior i d'una nova glòria, llançarem un súspir carregat d'enyorança per inhalar Refets l'aire pur d'esperança ah! ara si sí, ah! doncs, presentem no eh? mirar cap endavant eh, així Compte algun de <laughs>